«Ну, таких людей не дуже багато, подумавши, заперечив Малюченко. Кобуладзе, Федін, ну і я, звичайно. Ну, є ще прислуга в домі, яка прибирає у його спальні, у кабінеті, переодяг. А ще охоронці, які мають доступ в дім і в кабінет, секретарі. Є, зрештою, Світлана». Сказавши це, я подумав, що дійсно такий спосіб розправи характерніший якраз для жінки. Ні, категорично заперечив малюк. Світлана, у неї немає для цього жодних причин. Я подивився у його обличчя і вирішив про себе, що у цій справі можливий ще й такий варіант. З усіх зваб земних на рівні з владою і грішми жінку, напевно, можна поставити на перше місце.